Розділ 12. ідіть на друге побачення. Як вирішити, чи варто ще раз зустрітися з кимось? З плином часу Джонатан, мій клієнт, який ходив на побачення, схоже на співбесіду, замінив свій підхід. Тепер замість кав'ярні він обирав гавайські бар біля свого будинку з чудовими барменами та приємним освітленням. Галасливий саме настільки, щоб мати привід шепотіти щось партнерові на вухо, і він облишив прийматись із крою. Невдовзі ми змогли посміятися з того побачення з кавою о сьомій ранку. Джонатан опанував мистецтво перших побачень. Попри це йому складно було вирішити, з ким побачитись іще раз. Насправді, сказав він мені під час одного з санців, я знайомлюсь з багатьма хорошими хлопцями, але після побачення ловлю себе на тому, що прокручує в голові їхні недоліки. Нудна робота, паршиве почуття гумору, носить жилети. Джонатан не був винен у тому, що зосереджувався на негативі. Наш мозок. Еволюціонував саме для цього. І на мою думку, через жилет нікому не варто відмовляти в другому побаченні. Як пояснює комік Деметрі Мартін, жилети потрібні. Ніколи не знаєш, коли на тебе падме вузький потік холодного вітру. На щастя, ми можемо працювати над подоланням імпульсу, відмовляти чудовим потенційним партнерам через якісь дурниці. Ми можемо натренувати свій мозок, шукати позитивно та пристосовуватись для побачень. І пристосовувати золоте правило моралі. Не судіть про інших так, як ви не хотіли б, щоб судили про вас. Таке золоте правило моралі. Якщо що, повторю вам. Може, ви не знали. Я не знав. Не судіть про інших так, як ви не хотіли б, щоб судили про вас. Ефект негативності. Під час розмови з Гелен Фішер, фахівчиною з фізичної антропології і авторкою кількох популярних книг про стосунки, я дізналася, що у нашому мозку Розвинувся ефект негативності інстинкт міркувати про те, що пішло не так. Якщо ви колись отримували відгуки від менеджера чи колеги, що ви запам'ятали краще, похвалуючи критику це питання. Що ви запам'ятали? Похвалуючи критику це діє ефекту негативності. Фішер пояснила, що під час еволюції мозку людини розвинулася здатність яскраво запам'ятовувати негативні переживання, щоб вона могла уникнути їх у майбутньому. Це налаштування допомогло помічати загрози та уникати їх. Тобто, якщо вас мало не схрумов шаблезубий тигр, корисно запам'ятати, який вигляд має ця тварина та де вона живе. Зараз навколо нас менше м'ясоїдних жахів, але у нашому мозку ще, все ще тримається сучасний відповідник. Якщо у вас 5 колишніх дівчат, і одна з них ненавидить вас, пояснила Фішер, корисно пам'ятати, яка саме. Такий спосіб мислення що добре слугував нашим предкам і досі залишається певною мірою корисним, сьогодні створює перепони особливо для взаємин. Це означає, що ми, наймовірніше, після побачення, найкраще запам'ятаємо негативні риси характеру людини. Ось чому ви пригадуєте, як на вашому останньому побаченні в дівчини тхнуло з рота цибулою, а не те, як вона захоплювалась вашим убранням. Фундаментальна помилка атрибуції. Крім ефекту негативності, ми несвідомо стаємо жертвами когнітивних упереджень, які заважають правильно судити про характер. Одним із таких упереджень є фундаментальна помилка атрибуції. Звичка вважати, що чиїсь дії відображають те, яким вони є – власне, самі, а не обставини, в яких опинилися. Коли хтось помиляється, ми гадаємо, що ця хиба розкриває щось суттєве і суттєво погане характери цієї людини, тобто не шукаємо зовнішніх причин поведінки. Наприклад, якщо хтось запізнюється на побачення, ми маємо його за егоїста, а не думаємо, що він міг потрапити в затор. Ну таке. Хтось думає. Все залежить від характеру людини. Або якщо не відповідає на повідомлення, як обіцяв, то Лебонь неуважний, а не надто зайнятий на роботі. І вам і мені відомо, що ці узагальнення несправедливі. Але в такі моменти наш мозок природньо збувається на манівці. Шукайте позитивне. Недавно, не дивно що через ефект негативності та фундаментальну помилку атрибуції першим інстинктивним бажанням Джонатана було відмовитись від другого побачення. Проте, з огляду на бажання знайти партнера для тривалих взаємин, він мусив навчитись долати такі природні імпульси та шукати позитивне. Не зробивши цього, Джонатан несправедливо засуджував би багатьох чудових потенційних партнерів. Якщо він не знаходив змоги дістатись до другого побачення, як би ви взагалі досягнув своєї мети – піти під вінець? Пошук позитивних моментів у житті – це такий собі м'яз, уміння, яке можна розвинути. Для цього потрібна практика. Психолог Шон Ейкор, досліджуючи щоденник вдячності, виявив, що якщо ви просто записуватимете три нові речі, за які вдячні щовечора протягом трьох тижнів, то сприйняття вашим мозком світу може і почне змінюватися. Ця вправа привчає вас зважати на те, чого ви інакше не помітили б. Наприклад, як чудово вскочити в автобус просто перед тим, як той рушить, або як весело сміятись з колегою. Ви можете робити те саме і на побаченнях. Привчайте себе бачити хороше. Шукайте те, чого інші не побачили б, спілкуючись з тією самою людиною. Як сказав мені філософ-письменник Аллен Деботтон, Замість того, щоб зосереджуватись на чиїхось негативних рисах, шукайте бажане та хороше за допомогою своєї уяви. Я колись працювала з хлопцем на ім'я Грант, який сприймав усе з неймовірним негативом. Майже кожне речення він починав із так, але Грант ішов життям і схрещеним на грудях руками, ладен опиратися навіть хорошим новинам. Зрозуміло, що повідомлення, які він писав мені після побачень, скидались на продовження серіалу «Погані дівчиська». Надто низька, не сміялась, нудна робота, може забажати повернутися до Канади. Неправильно вимовляє слово «листопад». Наступної нашої зустрічі я запропонувала йому сісти. Грант, ви не просто суміш власних найгірших якостей, чи звичок, чи не так. Ви не є вашими недоліками. Ви цілісна людина з хорошими та поганими рисами характеру. І ви б хотіли, щоб вас бачили і оцінювали з огляду на все те, що у вас є, а не лише на те, де вам варто вдосконалитись. Не судіть інших так, як ви не хотіли б, щоб судили вас. Після кожного побачення йому заборонялись перераховувати недоліки партнерки нікому, навіть самому собі. Натомість він мав написати мені п'ять приємних рис характеру, які помітив. Так як радив Ален Деботон, йому треба було застосовувати свою уяву і зазирнути в глибину. Спершу ця вправа здавалась гранту складною. Він писав речі типу «не спізнилась» та «правильно вживає слова». Згодом йому це стало вдаватись краще. І ось один із переліків, який він мені надіслав. Вона добра, мені сподобалась, як спілкувалась з працівниками ресторану. Вона вдумливо розпитувала мене про мою важливу зустріч на роботі. Вона націлена на сім'ю. Скоже, їй було справді цікаво слухати про мою бабусю. Вона страшенно розумна. Чудово цілується. Останні пункт з великими літерами написано. Попри те, що не знайшов свою людину, тепер грант значно частіше ходить на другі побачення. Він навчився користуватися своєю уявою і в такий спосіб почав давати собі час вивчати та й розуміти і оцінювати потенційних партнерок. Вправа шукайте позитивне, шукайте в людях щось позитивне. Байдуже, Оцінюєте ви їх у додатку для знайомств, чи вони сидять з вами за одним столом у ресторані. Помітити їхні недоліки легко. Еволюція мозку просто гарантує це. Але змусьте себе шукати хороше. Після свого наступного побачення напишіть другові п'ять речей, які вам сподобались. Чорт, забирай. Якщо вам це допоможе, ви навіть можете надіслати їх мені на електронну пошту. Пише номер своєї електронної пошти. Отже, це допоможе вам бачити позитивні моменти, але що, коли ваш партнер зробить щось не те і виникне фундаментальна помилка атрибуції? Ви можете спинити це поривання, запропонувавши альтернативне, більш співчутливе пояснення його поведінки. Ситуація. Він запізнився на ваше перше побачення. Режим фундаментальної помилки атрибуції. Він егоїст. Режим співчуття. Хоча він і вийшов із дому за годину до побачення, його потяг затримали. Звучить як калаш да? Можу спитати, а чого ти запізнилась, і коли ти почуєш відповідь, у тебе буде більше інформації. Ні. Ситуація. Він довго не відповідає на перше повідомлення після знайомства. Значить, режим помилки. Він невідчливий. Режим співчуття. Цього тижня він багато працює, однаково намагається знайти частну особисте життя. Ситуація. Вона невдала пожартувала за вечерю режим фундаментальної помилки. У неї погане почуття гумору, і ми несумісні. Режим співчуття вона нервувалася, намагалась розсмішити мене. Спробуйте перейти в режим співчуття наступного разу, коли опинитесь в одній з таких ситуацій, щоб помилковане відмовити чудовому потенційному партнерові. Скористайтесь силою варіанта за замовченням. Внести у своє мислення зміни, про які я кажу, складно. Це природньо зосередитись на чихось негативних рисах характеру та вирішити, що не хочеш більше бачити цю людину. Але є спосіб значно полегшити такий процес, скористатись силою варіанта за замовчуванням. У ході численних експериментів біхвіористів продемонстровано, як сприйняття за замовченням чи задані параметри, що не потребують жодних дій, впливають на нашу поведінку. Я відчу, ви складаєте меню у бургерній, і вам потрібно обрати додаток, який ваш клієнт автоматично отримуватиме разом із бургером. Пропонувати його з картоплею фрі, яку може бути замінити на салат, чи відразу з салатом, замість якого можна буде замовити картоплю фрі. Щоб ви не обрали, це стане варіантом за замовчуванням, якому більшість людей надаватиме перевагу. Ви зрозумієте силу варіанта за замовченням, розглянувши нижче наведений графік. Як видно з графіка, в окремих європейських країнах майже всі підписали згоду на донорство органів. В інших же країнах майже ніхто не бажає стати донором. Здавалось би, це можна пояснити такими розбіжностями, як релігійні погляди, або більше чи менш комунітарний підхід, але річ не в цьому. У подібних між собою країнах, наприклад, Данії та Швеції, показники донорства органів є зовсім різними. Чому ж так сталося? Це не через релігію чи культуру, а радше через варіант за замовченням. Люди зазвичай дотримуються опції, запропонованої за замовченням, особливо, коли йдеться про складні емоційні рішення, наприклад, що робити з вашим тілом після вашої смерті. В окремих країнах, як от у перших чотирьох позначених у графіку на цій сторінці світлим кольором у бланку, заяви на отримання посвідчення водія написано «Поставте галочку, якщо хочете брати участь». Дуже мало людей ставить галочку, тож, думає, Мало бере участь у програмі донорства. У країнах, де у бланку написано Поставте галочку, якщо не хочете брати участь». Знову ж таки, дуже мало людей ставлять галочку, тому більшість автоматично стає учасниками програми. Цим і варто пояснювати високий відсоток участі у програмі в інших країнах у графіку. В обох контекстах більшість обрала варіант опції за замовченням і не ставила галочку. Ця крихітна відмінність, припущена Людьми, що розробляли банки, мали величезний вплив на таку важливу річ, як донорство органів. Можете всіляко користуватися варіантами за замовченням. Наприклад, один мій друг прагнув схуднути, тож встановив для себе правило за замовченням жодного хліба. Коли хтось пропонував йому хліб, він відмовляється. Не марнує сили на ухвалення рішення, а просто дотримується свого правила за замовчуванням. А тепер уявіть, як це подіє на ваші побачення. Ви можете обрати варіанти за замовченням що допоможуть краще ухвалювати рішення. Чому б не встановити за замовченням правила, що ви підете на друге побачення? Це не лише допоможе опиратись природній східності мозку, зосереджуватись на негативному, а ще й сприятиме пошуку повільного розгоряння, а не спалаху іскри. Звісно, бувають і винятки, але вважатимемо, що ви з усіма зустрічатиметесь вдруге. Якщо не трапиться щось особливо драматичне, таке, що переконає вас цього не робити. Наприклад, якщо та гіпотетична людина запізниться на 2 години, від неї буде тхнути лобстерами і вона буде під амфітамінами. Моя клієнтка Ема, коли ми тільки познайомились, ходила на дуже мало побачень. Ми працювали над її профілем, першим повідомленням, умінням слухати тощо. Крім того, поставили їй за мету принаймні одне побачення на тиждень. Вона – надзвичайно успішна операційна менеджерка, що звикнула дотриматись вказівок, еволюціонувала від зовсім малої кількості зустрічей до кількох побачень на тиждень. За місяць я зрозуміла, що майже не чую одне і те саме ім'я двічі. «Ема, виходить на другі побачення?» – запитала я наступного сеансу. Вона на мить замислилась. «Ні, схоже, що ні. Тільки на перше. Але погляньте, скільки їх у мене було». Це чудово, відповіла я, але не забувайте про нашу загальну мету – допомогти вам знайти партнера для тривалих взаємин. Я хочу, щоб ви спробували мати більше других і третіх побачень. Ема погодилась зробити друге побачення варіантом з замовчуванням, а не чимось винятковим. За тиждень надіслали мені повідомлення. У мене вже призначено друге побачення з обома хлопцями, з якими я зустрічалась вчора. Це може здаватися очевидним, але такий простий крок з уваги на других побаченнях, а не на перших, суттєво змінила підхід Емми. Ще за місяць вона опинилась на другому, а потім і на третьому, і на десятому побаченні з чудовим хлопцем, який переживав важкий розрив. Ох, це, блять, хлопець, який важкий розрив переживає. Він боявся, що йому буде боляче. Супер, хлопець. Але ми просто продовжували зустрічатись. Це все ставало глибшим і глибшим, доки ми, між нами не виник міцний зв'язок. Вона й досі, досі зустрічається, і намірилась разом приїхати до Остіна. Зрештою, саме правило за замовченням йти на друге побачення допомогло Джонатану зустрітися зі своїм теперішнім партнером. Чоловік розповів, що до початку нашої з ним роботи він взагалі навряд наважувався наважився б на побачення з цим хлопцем, бо той не відповідав його попереднім навіть мінімальним вимогам. Або якби вони її зустріли, Джонатан відмовився б від другого побачення, бо перша їхня зустріч була просто нормальною. На щастя, він дав хлопцеві ще один шанс. Мій хлопець цілеспрямований і успішний, але не такий, як я раніше очікував. Нам так весело разом. Він неперевершений слухач і оповідач. Між нами неймовірна хімія. Він також надзвичайно уважний до моїх потреб. Раніше мені здавалося, що я хочу такого великого керівника, але виявляється, це не те, що потрібно мені для плідних взаємин. Відмова від того хибного списку вимог докорінно змінила ситуацію. Дала мені змогу зосередитись на наших спільних переживаннях. Ставки тут досить низькі. На першому побаченні ви не прагнете обійняти посаду супутника життя, бо ви рішуєте, бажаєте друге побачення чи ні. Ось і все. Краще піти на друге чи третє побачення з кимось, там з'ясувати, що він вам не підходить, аніж відмовляти потенційним партнерам через початкове враження, викриване всіма можливими когнітивними упередженнями. Вправа зробіть друге побачення варіантам за замовченням. Ну і тут такий, як контракт міні. Я такий, то такий, то зобов'язуюсь ходити на більше побачень, підпис та дата. Припустимі подразники. Правило за замовченням ходити на друге побачення допоможе вам дати шанс більшої кількості людей. Так само, як і моя наступна порада, припиніть плутати припустимі, плутати припустимі подразники та нездоланні перепони. Справді, нездоланна перепона – це фундаментальна несумісність, через яку потенційні взаємини приречені. Наприклад, якщо ви з партнером сповідуєте різні релігії і обоє хочете, щоб ваші діти виховувалися винятково у вашій вірі, щось менш важливе – це те, що було би приємно, але не є вимогою. Кілька років тому я відвідував один захід для неформального спілкування. До мене підступила жінка у віці за 30 років і сказала, що валіє поговорити про стабисте життя. Її ім'я було «Мерая». Я справді відкрита для зустрічі з кимось, пояснила вона, якщо тільки він не дихає ротом. Поспілкувавши з нею, я з'ясував, що одна з причин самотності, мирає вже багато років, полягає в тому, що вона, наприклад, поділяє всіх чоловіків на дві категорії. Ті, хто дикає ротом, і ті, хто не дихає. Це тібанута, банута, ні? Так, звісно, коли хтось дихає ротом, це дратує. Дихає ротом, це дратує. Це пиздець. Так само, і коли розмовляю з повним ртом. Перебуває того, хто розмовляє або розкидає одяг по всьому будинку. Доки стає невидно підлоги. Особисто я роблю це все. Але немає жоднісінького дослідження, у якому йшлося би про зв'язок між диханням не ротом і успішними тривалими стосунками. Типа, носом вони мають налажитися, чи як. Висуваєте на перше місце те, що насправді має значення в довгостроковій перспективі. Не збивайтеся зі шляху, акцентуючи на дрібницях. Може, для вас це захисний механізм, що дає змогу залишатись самотнім і водночас ходити на побачення, з якоюсь причиною никаючої стосунки. Ощокоїлось змираю. Вона завинила тим, що помилково вважала припустимий подразник нездоланною перепоною. Визначимо точно ці терміни. Подразник – дрібниця, що особливо дратує людину, а що, можливо, більше за інших людей. Припустимий подразник – вимога, що здається нездоланною перепоною, але насправді є лише подразником. Нездоланна перепона. Справді поважна причина не зустрічатись з кимось. Подумайте про вашу нездоланну перепону. Чи могли б ви хоч якось уявити в собі тривалі взаємини з кимось, хто має цю характеристику? Якщо так, це не нездоланна перепона. Наприклад, припустімо, що ви гетеросексуальна жінка, і однією з нездоланих перепон для вашого потенційного партнера є зріст, менше за. Метр сімдесят вісім. А тепер уявіть, що ви зустріли когось чудового, чарівного, доброго, гарного слухача з дивовижними друзями, що смішили вас, але потім він підвівся. І ви побачили, що його зріст становить метр сімдесят шість. Ви все ж таки бажаєте зустрітися з ним? Майже впевнено, що так. Зріст не може виявитися нездоланною перепоною. Але уявімо, що ви впевнені, що не хочете до дітей. Тоді йдете на чудове перше побачення, яке закінчується тим, що супутниця без упину торвочить про своїх племінниць, племінників і про те, як вона не може дочекатися, щоб стати мамою. Байдуже, як вона, яка вона чудова, так як вам сподобалося з нею спілкуватися, у вас двох докорінно різні плани на майбутнє, це нездоланна перепона. Серед інших прикладів нездоланних перепон може траплятися такі – один з вас прагне моногамі, інший в неї не вірить. В одного з вас дуже старомодні погляди на гендерні ролі у стосунках, інший з ними не згоден. Ви курите і не збираєтесь кидати? Кидаєте, а в іншого – сильна астма. Сядьте, напишіть два різні списки, що для вас постає нездоланними перепонами, а що залишається просто бажаними вимогами – тим, що непогано було потримати. Ця вправа дуже допомага Джонатану. Саме так він зрозумів, що зріст має значно менше значення, ніж йому здавалось. Так само і керівна посада. Але він переконаний, що ні за що не зустрічатиметься з тим, у кого немає почуття гумору. Це правильно. Ну, тут також табличка, куди треба повбивати свої варіанти. Там Справді нездоланні перепони, припустимі подразники, які не плутатимуть з нездоланними перепонами, бажані вимоги, які не плутатимуть з нездоланними Перепонами. Так. Давайте ще трошечки почитаємо. Наскільки побачень потрібно сходити, перш ніж зав'язатись з цим? Якщо ви вже готові за замовченням погоджуватись на друге побачення, наступне запитання таке, скільки ще мені зустрічатися з цією людиною? Чи потрібно йти на третє побачення? І потрібно на них ходити, чи ні, за замовчуванням? Я не скажу вам начебто для того... Щоб з'ясувати, чи може хтось стати чудовим партнером для тривалих взаєм достатньо двох-трьох побачень, немає даних, за якими вдалося б визначити таку кількість. Подивіться, що відбувається, коли ви гуляєте вдвох. Вам подобається бути з цією людиною? Вона дарує вам щастя? Вона ім... Вам імпанує те, які ви поруч з нею? Валієте її поцілувати? Ваш інтерес до неї зростає, стає меншим чи просто тягнеться ні туди, ні сюди? Якщо ця людина ставиться грубо чи без поваги до вас чи когось іншого, не варто більше з нею зустрічатися. І так само вчиніть, якщо через побачення вам дискомфортно, тривожно чи сумно. Погляньте на себе чесним поглядом. Скажіть, скільки вам років? Чи дивно ви ходите на побачення та скаржитесь, що не відчуваєте іскри? Може час змінити ситуацію та спробувати з кимось щось серйозніше? Пригадайте задачу про секретаря, про яку я писала в розділі четвертому. Усвідомте, що ви, мабуть, вже зустрічали когось, хто виявився би чудовим партнером для тривалих стосунків. Послухайте, я не переконую вас просто зараз йти, куди треба. У вас буде предостатньо часу між другим побаченням і цим етапом взаємин, щоб поміркувати їх. Я не хочу, щоб ви одружувались за замовчуванням. Зосередьтесь краще на питанні, яке треба вирішувати зараз. Ви... Маєте бажання раз... Ви маєте бажання ще раз побачити цю людину? Якщо так, зізнайтесь їй у цьому. Ну бімба, те, що я казав. Бажання. Хочу. Якщо хочу, вмикається. Все добре. Якщо не вмикається, ну все так чи інакше погано. Цим нічого не поробиш. Обітниця мисливця за привидами. Не смійте ставати привидом. У вас неминуче настане момент, коли ви вирішите, що більше не прагнете зустрічатись з кимось. Що тоді робити? Просто зникнути? Ні, звісно, ні. Уся ця книга про ухвалення усвідомлених рішень в особистому житті. А до таких належить і те, як розривати стосунки. Я називаю стати приводом спілкування, за якого одна сторона очікує відповіді від іншої і не отримує такої. Наприклад, якщо двоє людей сходили на побачення і після цього жоден з них не написав іншого, я називаю це взаємною відмовою. Привидів тут немає, але якщо вони погуляли разом, а потім один з них написав, ой, було так добре, чи можемо ми побачити ще раз, а інший так і не відповів, то це означає, що він перетворився на привода. Чому люди зникають? Я розпитала десятки людей про їхню звичку вдавати привидів. Ось що я почула. Я зникаю, бо не знаю, як пояснити, чому я валюю більше я не знаю, як пояснити, чому я валію більше зустрічатись. Я зникаю, тому що мені нікого відмовляти людям. Я зникаю, бо це не так боляче, як безпосередньо відмовити комусь. Люди часто обирають роль привидів, бо їм здається, що так вони уникають незручної ситуації та захищають почуття іншої людини. Але ж це неправда, хто сказав. Зникнути – ось це незручно. До того ж, завдає болю та залишає іншу людину в невизначеності. Ну, на скільки? На день, на два? Окрім цих очевидних причин не зникати, знайдеться ще одна. Зрештою, приводи почуваються гірше, ніж якби вони просто висловили свої почуття. Сумніваюсь. Ну, не те, що сумніваюся, Мої статистичні дані, вони кажуть, зовсім інше. Пояснити, чому так відбувається, допоможуть два когнітивні викривлення. По-перше, нездатність прогнозувати почуття. Тобто ми кепсько вміємо передбачати, як через певні ситуації почуватимемося. У майбутньому, наприклад, що відчуватимемо після того, як стало для когось приводом. По-друге, змінюваність з плином часу нашої думки про самих себе залежно від наших вчинків. За теорією самосприйняття, запропонованою психологом Дерілом Бемом, причиною цього – відсутність доступу до внутрішніх думок і почуттів. Ми покладаємось на те, що наші дії скажуть нам, ким ми є насправді. Це дає змогу пояснити, чому за результатами досліджень волонтерство належить до найбільш надійних способів здобути щастя. Волонтери постійно почуваються більш задоволеними та мають вищу самооцінку порівняно з неволонтерами. Бо впоравшись з роботою, озираються на свої вчинки і міркують. Я витрачаю час на допомогу людям, зрештою, я либон досить щедрий. Люди зникають, щоб поникнути на ніяковості. Проте, згідно з теорією самосприйняття, озираючись на такий вчинок, вони думають, я типу вчинив якось підло, мабуть, я паскудник. І тоді починається гірше ставитись до себе. Я поставила невеликий експеримент для доведення, що перетворившись на привода, люди почуваються гірше, а не краще. Передусім, через Facebook і Reddit я набрала учасників, тих, хто сам визнавав, що я приводом, і стверджував, що зникає, ховаючись від інших, принаймні, раз на місяць ході опитування я поцікавлюся, наскільки щасливими вони очікують почуватися за школою від 1 до 5. Від ані трохи нещасливих до дуже щасливих. Після того, як а. зникнуть для когось, б. просто напишуть комусь, що не зацікавлені в спілкуванні з ним. Як я і припускала, більшість респондентів очікувала, що матиме настрій від нейтрального до щасливого, після того, як когось проігнорує. І від трохи нещасного до зовсім нещасного, коли надійшли повідомлення з відмовою. Надалі я запропонувала половині групи оцінити власне почуття щасливості. За тією самою шкалою від 1 до 5, коли вони наступного разу зникнуть для когось. Іншу половину попросила не вдавати привидів. Після зустрічі з кимось, кого вони не бажали більше бачити, порадила їм надіслати таке повідомлення. Привіт! Ім'я там дівчини. Мені дуже сподобалось говорити про, вставити тему розмови. Навряд чи з нас може скластися пара, але мені приємно було з тобою познайомитись». Я зваліла, ну і все, на цьому все. Навряд чи з нас може складатися пара, але принаймні мені було з тобою приємно познайомитись. Я звалила цим людям надіслати мені скіншоти їхніх повідомлень і відповіді, якщо вони їх отримали. Як гадаєте, що сталося? Більшість тих, хто зник, не надсилаючи повідомлення, відповіла, що через свій вчинок почувається нейтрально чи не дуже щасливо. Пізніше вони стверджували, що почуваються винними. Тож, коли після першого побачення людина кілька разів перепитувала, чи не зустрічати ні зустрітись їм ще раз, взагалі воліли не брати телефон. Ті, хто писав, що не зацікавлено спілкування, отримали позитивне підкріплення від іншої людини, майже в двох третинах випадків. Іншим взагалі нічого не відповідали. Лише одна людина в зустрічному повідомленні спробувала довідати, що саме було не так, і чинила сварку. Стаючи приводами, люди вважають, що обирають собі легкий шлях, але вони помиляються: обравши добру, відкриту ввічливу доріжку, можна отримати позитивне підкріплення. Людина, наймовірніше, відповість щось на кшталт, дякую, що написав, щасти тобі. Чуєте цей звук? Це полегшене зітхання. Зіткна... Ми почуваємось краще, бо щойно одержало підтвердження, що є хорошими людьми. Сподіваюся, я переконала вас, що не варто вдавати себе приводи. Ну, таке. Я... Стосовно цього там, особливо не погоджувався, але й, й добре. Але іноді буває так важко скласти повідомлення. Дякую. Наступний. Спростіть для себе це завдання. Скористайтесь папкою на татки в телефоні. Чи збережіть прощальне повідомлення, до якого можна додавати потрібні слова, які я навела вищі. Пообіцяйте собі надсилати його щойно, зрозумієте, що та хтось та вас... Що треба та чого не треба не робити за відмови. Треба бути вічливим. Погоджуєтесь? Погоджуютесь. Погоджуюсь. Висловлюватись чітко. Оберіть щось із «я не думаю, що ми можемо бути парою, і я не думаю, що ми підходимо одне одному». Пишіть коротко та чітко. Має вийти просто вічливе повідомлення, а не маніфест про загрозу сучасних побачень. Це моя робота, не ваша. Не треба говорити, що хочете бути друзями, якщо насправді цього не хочете. Інший може прийняти цю пропозицію, якщо вона нещира, вийде тільки гірше. Критикувати людину чи давати відгуки – вас про це не просять і не вам судити. Погоджуюсь. Втягуватись в переписку, якщо інший добувається подробиць. Чітко висловлюватись – це добре, але ви нікому не винні довгих розмов. Блін, це як книжка пише. Даймо обітницю мисливців за приводами та зобов'яжімося висловлюватись відкрито та чесно про те, що почуваємо. Не ставаємо приводом. Від цього буде гірше. Я з цим не погоджуюсь. Ну, якщо її термінологію використовувати, можна бути приводом, якщо ми кажемо про те, що у вас до цього було там одне, чи два, чи три побачення. Тому, ну таке. Але, в принципі, як рекомендацію, розглядати її слова можна. Ключові висновки. Ефект негативності – це наша природна схильність прокручувати в голові те, що склалось не так. Ви можете подолати його, шукаючи найкращі риси характеру свого супутника. Запам'ятайте, золоте правило моралі для побачень – не судіть про інших так, як ви не хотіли б, щоб судили про вас. Ми легко припускаємось фундаментальної помилки атрибуції. Деється про звичку вважати, начебто чиїсь дії відображають те, ким він є сам, а не обставиною, в яких він опинився. Наприклад, на когось, хто запізнюється на побачення, вішати ярлик егоїста. Ми здатні уникнути такої помилки із більшим співчуттям, пояснюючи причини певної поведінки. Можливо, бос виявив бажання обговорити з ним щось саме тоді, коли він вже збирався піти з роботи. Третє. Ми гірше, ніж нам здається. Вміємо судити про характер. Час для того, щоб привабливість зросла, потрібен час. Тож варто отримуватись правила за замовчуванням погоджуватись на друге побачення. Розрізняйте припустимі подразники та нездоланні перепони. Не відмовляйте через якусь дурницю, що насправді не важливо для тривалих взаємин. І п'яте. Не смійте ставати приводом